اسم راحمن لهیم مو عکس ویو کس او کله کله د دی اوټکی شي اوموز نري ینی کوولی شي دا خبره چې وزت د مزمره کوی شي په ځای د مظهر دا, دا او ټکه ایو او لوز هارو اسم ظاهر کې هی شي په ای د یر باندې مقام مکان د ظمیر دی مخک او ل ذکر شوي د سانین چې ذکر کولی شي د په ظمیر سر ذکر کوول شي ه بیا سانین ظمیر سر نه کوي بیا ظمیر زیکر کو خبره را لګه یا زریسم ظاہر ذکر دې انتقاز دار چې دوپاره مقتزا ظاہر دار چې دوپاره ذمیر ذکر کوي او ته بیا زموږ نه ذکر یو ځل سمجه کړ شي دوپاره بیا یې سم ذکر کړي بیا اسماء مختلف اقسام دي مقتزات مختلف دي اسماء اسمه اشاره دا وکړو نور اسما دي نور یې د فرزان ځله مقامات او احوال ذکر کړي لږه پوهیږي هغه اسمه اشاره نو اسمه اشاره دې تلونکو مقام ذکر کړي شفال کمال العنایته د واجب د کمال توجه او د کمال امتیاز توجه ور کمال امتیاز کمال توجه ور کول امتیاز تا یونکو ستاموس نه لېهد دې ته په کامل ډول طریقے سره د نورو نه ممتاز ګرځي هم د نور نه څه ګرځي جدا ګرځي چې پاګه باندې کمو کم لگے چونګان نشنا حکم دې بدی حکم دې دغه مسلمان دې هی بل فل ممتاز کې ځان لکای چ بالکل پري حكم باندې خلق فوشي چې دا حکم د دې مستعلیه سره سره خاص دی. او مثال یې غادر کوي شیر کې ايو ذالم ذهرو مظہر کې حدیثي پزید مزمر باندې فإن كان المظهر كچروي مظهر الذي يزامه مزمر او اسم ظاهر چې کې حدیثي پزید ضمير باندې اسم اشاره کې اسم اشاره نفل کمال عنايتي دوجت کمال توجه او كلن بالتمييزه اي تميز د تميز د مستعلیه او ولی مقام او حال ذکر کوي له اختصارهم زکه خاص يا مستله به حكم بديع دا ناشناح حکم سره ناشناح حکم ورلا ناشناح کا قوله لک کل قول شعر شعر پر بسی مستقل شعر دی دا علی بن احمد ابن یحیی محمد ابن یحیی ار یو جدید اس نیمید داغه دا شعر کما عقلن عاقلن ایت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقه دا شعر دی هاذا الذي ترك الاوهام حائره هذا الذي ترك الاوهام حائره وسير العالم النحرير زنديق نو د شعر مطلب لاول ترجمه كماكن سمرد عاقلان سمرد عاقلان او ذا بالعقل فمعنا ده كامل العقل تاکید دي سمرد كامل عاقلا ہونا ایت مذاهب یا لازم ایت ایت یا متعدده یا عاجز اکل دې د راستې اکل دې دې لاره لاره د ترکه د معاش تدرو او نه نه لازم ایت مزاهبو صعبت علیه مزاهبو دغه د معاش لارې په دبان نگرانی شوي دی او تنګي شوي نو عاقل دې کامل عقل وال دې په چې په لته مایشت اسباب ته وګورې نه غې انتهایی تنګي د عقل سرسره دی کېږي او دې په توجهه الجاهل لیل دم کم جاهل کامل اسمر جاهل کامل الجهل کسان چي تلقاه تبدا سره ملاقاتو کې مرزو کا پداسه حال کې چې هغه تپاکافي رزق ورکل شي دا له منیشر شو ورپسې چونګه د خبر ذکر شو چې کامل العقل هغه ته نه ملاوي د محرومه کې د اوناکې سنا عقل عام ودا یو ذکر شو ودا سهل प्रकारे هوما ترکل او ها ما حيرتا دا ډور هغه چې دې حیران کړی همای انہوںي بلکې هاذالذي داع غشير بالکل لازانلا دا خبر جدا کړه چې دا ممتاز شو د مخاطب ذهن کې کې نه هاذالذي داع غشير داخل سره محروم بیا او د جهل سره اغه ملاريدل مرز کړ دا غشير ترکل احامه حایرتن چې دیو کار دا کړل دی چې اکلن سری او اکلن حیران کړی دي زين وسير العالم النحرير زنديكا او گرځونه دی عالم لراتی نه حرير دی كامل عالم دی زندي کا هغه زندي گرځونه دی په خپل عالم یو کولا د جدي زندي انسان انسانه کچې عالم عالم نه هغه په دې خبر سره زندي نه گرځي هغه نور یقین پیدا کیږي چې رزق د الله لاس کې نه خبر رمضان دا پاکل باندې دا پاکل باندې دی عقل سره بوان او د جاهل سره نه خو چې کړه د اولټن پتو لګي چې دا د انسان په کسب او په باندې نه د الله ته وار کله بہ نحنو کسمنا بینہم عیشتہم فی الحیات الدنیا تقسیم اللہ کی نجے نهر علم نهر راغد و نهر العلوتوی فنهر سر خلق وین هو اصل قرباننا نهر علم تو چہ مسئلہ بیان ہے خد دلیل سره بالکل دڑی و بسی مسئلہ صپا کی دغه سی بیغیرہ شک والا شک ولا مسئلہ نہ بیان چې بالکل بیغیرہ کی ته دلیل سره صپا کی امر ذہن ترانه نبی علیہ سکی بیان کی نهر علم جی انا واچه مذداد دی خبر ظفارموس علیہ پہ اسمی اشارے سرمخ کی ذکر شوی ضمیر ذکر طول کا ضمیر پر ز ہذا اسمی اشارہ اسمی ظاہر رہا ظفار دی خبر چ مستلہی جداشی ا چون کہ ورپسے حکم عجيبہ ل کرکل وحم حيرتنا عقلی حیران کړي دي وصير العالم نحرير ذنذکا او ا عالمت یعنی حرير دے په دې ناراس ګرځولې زندیک ګرځولې یو کوند بار کدا دی په خپل دی, دی زندیک په بازي اشعار او ادب یا معلومي نور اشعار چي دا سه عالمو زندي کې سړينو دا خبره غلط راځي نه حريز عالم دا څنګه ګرځي چې عالم عالم نحريم لارهه کې د الله مضبوطي کې په خبره سره خرابيږي نه که کوم دي هيشې اورن نه دې د دل په کار عالم طالب چې مدرسه کې نه دې عقيده خي او جديده مدرسي او د نووسي ګناو بار ماحول د بیا خراب شي خداجه تبلي لهږي وایو چې له سکول والی کټو اچ دا کار کوم چې دي نه په نه بیا سکول والی اوبره ځهه نټراله ده بالکل په الله باندې یقین شي هي شي نو سنا سکول فقاره ټیک ټک سره په کار دا هو چې بالکل هغه راځي کوم چې کم کار ورته نه د دا نو خراب شي مدرسې او خدای شانه دا کې دلته مضبوطی په کار دي الله شي خراب شي ککوله وی شعر کم عاقلن عاقلن هوس وند جمع عاقلن چې د اوسه عاقل اول به معنا کامل عقل متناهي فيه کامل العقل عاقلن عاقلن معنا شو کامل العقل متناهن فيه کامل العقل چې متناهي په عقل کې آیت آیت به معنی کوي ای آیت هو د دلرا دلرا ستړی کله د مذاهب هو ورو کله معاش ته و انجز هو اجز د دلرا او آیت علیه یا څنګه شې دي اغلار دا معاش ده دا علیه او گرانشوی دی پتا بانده مذاہبو ہو ایترکو معاشی لارد معاش دا اعجدت مانا دا متعدد شوا آیت او صعوبت دا چکم شوی دا لازم معنی شوی بیا سر فائر غالی مفهولی نید رو باسلی آجد اعجد اعجد ہوی نید علیه او لید او صعوبت او لید از لازم دی آیت تنګشي دي ده باندې مذاهبو طرق د معاش ده وجاهل او سمره ده جاهلان او جاهل ده كامل جاهلان تلقهو چې ترا سره ملاوي کې مرجو کده سه حال کې چا ته بروز کړ شي هاذا دک دوال خبره مهر جدا عاقل امرجو کې ده جاهل ان الذي ترك الاحامه حائره نو هاذا ده مبتداشه الذي ترك الاحامه حائره ده سش خبر شدابل ماتوب علیه شد بل ته خبر شه چپری هی دی عقل نه حایره حیان و سیر العالم النحريره و برجوله عالم لره چې هغه په دې د حرير سته دلیکي المتقن چې اوشه مضبوطی اتقاد د ګیراولی دلیل سره مثلا مضبوطو لا غنه شک شکوکات او کل څنګه قربانانه نجاسات او زپاګش ادا ماخوز د ماخوز من نحرل امور علما نحرل امور علما معنا سو اتقنها یعنی دا مثلا د علم سکو مضبوطه زندیکا کافر النافي گرزی تلر زندگی این او نفی کونکه چی دینا پی نفی کئی لیسانع العدل لیسانع دا اللہ تعالی لاغنہ نفی کئی العدل لیسانع العدل لیسانع عدل لیسانع العدل الحکیم دینا پی کونکه سانع اللہ تعالی عدل حکیم سی شی عدل پر مانا دا عدل فا حکمت والا فقوله هذا هو التطبيق للمثال ها دا تطبیق دا مثال له فقوله هذا دا هذا اشاره دا اشاره دا اله حكم سابق حكم سابق غیر محسوس دا فلسه شدو كون العقل کیدل عقل محروم ادم جاهل مرزوب نو فکان القياس فيه قياس خدا و الازمار دلته کی کیاس په دې کی ازمار ضمیر راوللو زکه مخکدا خبر ذکر شوی ریګنه نو فاضله عدول کوئی لا الاشاره اسم اشاره دا لکمال لکمال العادات دا بر کمالی توجو ورکولو بتمیزیدو جو دا کولو دا مسلمان لیه لیورا سامعین چی اوینی سامعین ان هازا الشیئ المتمیز المتعین دا اغشید متمیز متعین هو اللذی چی دا اغشید دا حکم العجیب چی دا پرناشنا حکم دے و هو جاولو لوحام حیرتا ان دا شیئا کل حیران کی والعالم او عالم نحرید آز زندگی فاہو دا حکم البدیع حکم بدیع چی دے اثبت المسلمان چک کومسلیه لپاره ثابت کولای شي د المعبر و انحو کومسلیه لپاره چې دا غن اشاره څه تعبیر شوی تفسر په اسمه اشاره نحاز الذی دعا دا دا, دا, دا, دا؟, دا, المش... دا دا المعبر د پرنه و پایل ده تا بزائر او التحکوم دا لکمال دا په کمال نه ته دا پر کمال نه او د تحکمو یې سم اشاره او د پر د تحکمو یو سړی پر استحزاز ټټوبا کول خبرم ځان ته را لګنه نو مستنې له هی جدا ګرځول شي د پر د چا مستنې هغه ته جدا کی په دې جداوالي سره مقصد دا پورې ټوکی کولې زمير راړې په سم اشاره راځک زمير راړې نباغه پر ټوکه ټټوبنه کی او ته یې سم اشاره راځه علت تحكم يا رد تحكم سعادتنا على كمال العنا بالسامع تحكمه توكي چا پورکول سامع او ايدن کي پوري كماي زكانه سامي packet البصر هر گره چي سامي packet البصر يوند دي صحيح او لا يكون سمه مشار له يا الت بالكل مشار اليه ني كما سلت مثلا تتروند ومنظر بني لك چا سپيڑا راكړه ده شان چا پري سرو صحيح منظر بني انا وتخالي مكان پونو د لاسونیزه البته سوبنشته ابرانه تهغه پروټو کې چې خلک ورپوري او خانني کته ته هو زيد نو من ته بزمير راجي شي مخک مرجع ذکر دیګه منظر بني کې من ذکر شو نو تقاضا خدا د زمير ذکر په هر کار دیګه هو زيد چې دا زيد وي يا هو عمر دسو کو عمر نو تنه ذکر کې تخالي مکان تلا سنز جهاز الذی ربک خالی مکان سوبنشته ابرانه پاره نو توکېونه یا هر وټه خري ته کليټه تر کې وافسره ټول سره هر مختلف اله ویږي صحیح شي چې یو نه والی د تریم ته لاس کتې کینو خلک نه په کليټه لریږي ارم به وخياري په بلاب چې لاول یو لا سیستمال کې وی ګوري ما سره وټه کول دغه نه کارلی سایلن کدا شکار کوي کنه جړایو ګوتې دا سي پښان د دغه نه کړي دا نه کې بوزي د سایلن ګهराई ګوري دا چې ګوته اولي کېنه نو د اپ کې مورې داسه ډایرکټ لوګی کلاس نه ګی یوګرامي آیا پکې چې کوم د لاس پکې ډوب شنو اغه کار کوي نو یو ګته به څه کری تاسو سره چې تا کې نه انده په مځماته یا باز موږ د دې کلاس کې به پر ځای باندې راځو خو یې چې کله دلته سره شروع ځای سره ولګیږي ته کی پورږي هم ډېر خو یاري هر سړي د الله تعالی چې خلاک سوګرې نه بل ذکرې والذي قدر فهذا الله تعالى شي پیدا کړو دغه ته د خپل رزق نارو کودلې دا آخرت نارې متصله کودلې الله عز وجل المسله اذا كان السام فاقد البصر او لا يكون سام له هل ته مشل له سره دشتنه اسله بالکل دبل نقطه شوي او النداءي يا فرد اذا دا دم تحكم من يتقاكم على عنايه او ان دا ایا دا پر دا کمال بلاتهی پا کمال بلاتت یعنی کن ذهنیات دا بانده چه دا انتہائی کن ذهن دی پا ماکولا تو نا پوئیگی پا زمائر رو نا بس دل تبست دل تبست زکر کر بوتا کئی چه دا شه دی ابرم ذہن نو دا پا سبانده پا کن ذهنیات بانده دا گی دا پارا دا سکار کونشی اگر او من عالم البلد يا من عالم البلد باجي باجي عالم سوقته صحیح څنګه نو کالتکه هغه ته هو مو نه ذکر کوي بس اشاره وته چې دانه ده په ارسام کې نشته دانه هغه راځي انتره لگا اشارہ آتا نو اشاره دغه کنه کې په اشاره نه پويږي په اسمه ظاهر هغه نه پويږي په اسمه ظاهر وهي په اشاره شو یعنی وہ ذکر کرے اور بسی پلان کرے ذکر کرے بلکہ وہ تو اظہار کرے گفتگو تو تقریش دقت کرے ان دے دا یہ کمال بلال لطیف کمال کون دشنا بن بدل بلال لطیف سامنے کن ذہن سامنے ہانی بہ انه لا یدرک ہر محسوس شاید محسوس نہ لا بلشی چپ بٹو بٹو نہیں دیدلی نہا پر نور سے پئی گی نہ نہ تو عطا اشارہ کہتا ہے ہے عام علی کمال فطنتیت بانه غیر المحسوس عنده بمنزله المحسوس چې غیر مخصوص په منزله د باندې په نيز باندې شي د محسوس نه بعد د ټیم کې معانی او ته مطلب اشاره کوي شي دک مطلب چې ده د دې خبره مطلب ده نو بعد د معنویات کې معنويات په منزله اسمه اشاره کوي خصوصا په دې مقدمو کې لکه دغه مطلب په هاذا مختصر مضبوط فن نحو او غیره دا چې نو بعد د ټیم کې معانی شي صحی شو نو مخکې معانی زیکر شوي ور پسې زمینمیر ذکر کول په کاري یا مخکې با کې تکره راغلی ور ذکر زمینیر زیکر کووکاری خو تو زمینیر نه کر ک اسمشاره کر کو اشاره ک کی. د خبره ته چې کو مخکې معانی یا مخکې بایان تر شوي دی هغه د د پنینس باندې معکول او ما نوین د بلکې پشان د مخصوص دی او اشاره چا ته کو چې مخصوصاتته نه نو ته اسم اشاره استعمال کې داسې کارو او را کولی شي او دیا ایک کمال زہوریہ دا پر داوی کلو دا کمال زہور دا رشی ہے چی دا شی انتہائی ظاہر دے اگر ہم دیئے انترہ لگا اگر او صالت تس مسئلہ او دا گئن او صالت تا انکار گئی تو تا ہزی ہی مسئلہ تن ظاہرہ تن دا انتہائی ظاہرہ مسئلہ دا پر داوی دا کمال زہور چی بالکل تا گئتا ہے چی دا خود بستر ظاهره چې دا خود دا کار کمال ظهور د پری اشاره ا کو نشي او یلا دنه بغا شیتہ ته نخریدا ددا چې وسره وي دغه کمال ظهور سي علامت په اشاره سره یو کستره ته د ښه را لغ نه چیر نه ته دا ته دغه نخریدا صحیح شه د دعوه ته اشاره وتول کول شي نه دا انتہی ز اخر ته لون دي تابع دي ته د ښه را ته کمال ظهور اولس باغې لو نه او اسم اشاره ما المز بر کمالی زهور من غیر د حاضل باکه اوس خدا د با می سالونه او د تته مو ک را روان نه اوو ته ا ونه در کې چې د ممس م ساللو نه د من حاضل با مطلم دکه دی لذلك عليه اعلا وجه اسم الاشاره چې وزن اسم اشاره کې وزر اسم اشاره کړی چې بزيد مزمر باندې د د ادعا د کمال ظهور نه نقطه زله نقطه له صرف مسایلې نه ني ميناي الباب بغیر د باب د مسایلې نه شعر دا شیر هم ني عليه شعر او پدک کده باندې دا شعر هم ني تعال التك اوشجا تعالن بك اوشجا وما بك عله تريدين قتلك ذا فرت بذلك شعر وايي محبوبې کا تعال ان تتزن بزور ابی مار کله دیکې اوش جا پر دې چې زخم جنشم زکه چې تو بیمار نه زخم جنې مګن شهر شي اش گړل شهر را ما دې کې عله او په واکی کې پتاوانه بیماری می ماری نشتا هوستا مقصود سره تو قدلی ته اراده لري زما قتل قد زفرت بذالکی ته کامیاب شي به دې محبوبیت او ته کامیاب شي بذالکی په دې کتر زما بنځل قتل کلمزه دې کټه اوه <تصح> <تصح> اوسو ترودین قتلی بزالکا کی اشارہ سطح قد زفرت بزالکی کی دا خپل قتل کتر لگا او دا مخ کی ذکر شد ترودین قتلی نقاد زفرت بیهی ویل پکارو او دا بیهی کرا ہی, ہی زمین مطالق تیدام اسنالی ایمو نده او مخ کی ذکر شد دی ترودین قتلین و قد زفرت بیهی ویل پکارو او دا بیسی ذکر کلا زالکی اسم اشارہ نداد پار دسو دکه ادعا د کماللی زهور زما د قتل انتی زه اهر د بس دا د ند یم کې تی خو نا خو بس زه دن نه ختم د دماغو د ماغ نمه خ م نې مه او کې د خپل قتل د دی دوا وقعئ چې دا انت د چې تاان په زوره ببی مااررک ان ظم د سرهرسېمه ب ش زه رحمان باختلاگرام همچ ما ایم چې د 100 لمی بولی ګرام پس رحمان وو ای په دې بشار دی رحمان تعالت ای ازههمت العله ازهرت العله ظاهر کړ د علت عله ته د لکی مرست دادو تفسیر دی که اوش جا که اوه زنه چې جن پیشم من شجیه بالکسر دا دغه نه ماخوذ دی سار حزينن په معنا جن همجن کې دو رازی لا من شجاده شجاب العزم نماحوز نری فتح سره شجا شجار د دې نه ماخوز نری به معنی نشبې خلګې چاډو کې مراکی اون خلی نه دا راغنه ماخوز که او ژا مطلب دا نه چاډو کې مراکی اون خلی محبوب سرګانونه خلل دا کوم ځان دا ولا دا ځان بیمار کړو دې په لږ سرګانونه مونه سن چې کاډو مطلب نه ده که او ژا ته داخ لبه او ټټو وزیت دې لپاره کې څه غم شي و ما بې کې علت نو نشته په یوه دینه قتل ته اراده زماده قتل قتل قتل فرت به ذالیکه خوده کې تاسو شوي کامیاب شئ به ذالیکه اې به قتل کنه مختز ظاهر تطبیق د مثال کې مختز ظاهر دا ونه و کله به هیڅ دی به ویلې لکه نه اولسه به نه یمکه پس کرا شې ودا مفادله نظر کا ودولې په ذالکته اشاره نه لن قتل له اشاره به خبره دا چې د قتل چې کمدې کټ ظاهر ظهور ظاهر شه د پشان ظاهر له محسوس شي و ان كان المظهر اللذيذ زعم وزعم المذمر